om een bieke op ons webwerf rond te kyk, en jy sal al die nodige informatie daar vind, soos onder andere al die programme wat ons uitsaai, en dan ook programtuie en die omroepers daarby betrokke. Ook belangrijk is die archief faciliteit, waar jy by potgooi Engelse podcast, kan gaan kyk na programme wat reeds uitgesaai is, so dat jy daarna kan luister. So al die programme is weer beskikbaar, so dat die mens later op jou eie tyd rustig kan gaan luister na dit wat jy dalk nou nie die tyd voorgevind het by jou vorige geleentheid nie. Daarom ons faciliteit Archief En is baie welkom hoor, Waar jy ook al vandaan inskakel Of dit hier in Suid-Afrika is En of dit in die buitenland Elkeen van jylle Is verskrikkelijk Baie welkom Ek weet hierdie tyd Op een sondag Is baie mense <coughs> Verskoontog In Zuid-Afrika in hulle bepaalde fysische kerke Denominaties waaran hulle boor En Dit is ook nie die intensie van Ons ekerk hier van net radio SA Om mense van hulle kerke af weg te rokkel nie Hierdie is een sending stasie Dit is arm Deel van Jezus' opdrag Gaan dan die hele wereld in en verkondig die goeie nies aan al die nasies en dis wat ons graag wil doen en dit is een groot groot voorig dat een mens per internet, radio hier die golwe kan stuur dwars oor die wereld soor Jezus opdrag dit aan ons uitspel daarom dan Is dit ook vir jou wat nou luister belangrijk om te weet dat jy deel het aan hierdie missie van Jezus om een sendeling te wees, iemand wat gestuur is om die goeie nies te verkondig. Al is jy nou nie een wat geroep is om die woordvisies te verkondig nie, maar om mense al die inlichting te gee en al die bystand te gee en al die liefde te gee en dan al die inlichting te gee oor hoe een mens kan luister na die woord wat verkondig word hier op net radio SA. So al wat een mens doen, jy gee net vir die mense hier die inlichting, En verduidelik dan aan iemand wat nie weet hoe 'n mens inskakel dat jy maar net dood gewoon soos wat jy op enige webblad inskakel by www worldwide web world wide web .netradio sa.co.za en dan is jy by die webwerf en daar op die webwerf, as jy bieke daar, net rond, kyk, vind jy daar a speler, a player, en dan klik jy maar net soos wat we op a speler klik, en dan wacht jy maar net vir die radio om te begin speel, dit is net so makkelijk soos dit. Daarom vraag ek, dat jy jy self sal sien as a actieve bedienaar van die woord van God deur middel van mense na Jesus toe te leid jy om te ver, verduidelik hoe een mens kan luister dit is een groot, groot, groot groot, groot voorrecht dat jy vir iemand kan begeleid iemand sê weet jy hoe makkelijk is dit as jy in die hospitaal is as jy syk is by die huis As jy met vakantie is As jy iemand is wat in die buitenland jy self bevind Daar is een baie makkelike manier Om te luister na iemand wat in die Afrikaanse taal Jy met Godse woord bedien En dan gee jy maar net hier die inlichting So kom, ek gebruik nou die geleendheid verder om vir jou welkom te sê, ek hoop jy vind een plek waar jy lekker rustig achter oor kan sit en ontspan. Op die manier dat ek dit soms verduidelik, op ons program, op donderdag, Bijbelse Meditazie, Bijbelse Meditazie. praktische meditasie, hoe om dit te doen, hoe een mens jou lichaam kan beveel om te ontspan en jou siel tot bedaring te bring en dat jou gees wat baie, baie skerp en dors is na die woord van God, dat jou gees hier die wonderbare voorrecht kan ontvang ja, om direct met Godse woord bediend te kan word So asoblief Wees rustig En ontspan en wees Welkom En omdat ons wereldwijd uitsaai Groot ek gewoon ek in een paar Verskillende tale En begin gewoon Met die Russische tale Om te sê Privet Of Drafutja Duitse taal Guten Abend Hebreus Shalom, Grieks Kalimera, en sommer vir jylle klomp andere mense, hallo, hui en haai, en goeie naand vir ons mense hier in Suid-Afrika, maar ook Afrikaansprekendes, in die buitenland, daar is baie, baie, baie van ons sogenaamde expats, expatriates, wat in ander verskillende tale moet luister na die woordverkondiging en wat onger en doors, lus is om in Afrikaans ook bedien te word, so elkeen wat Afrikaans machtig is, sal dit heel waarschijnlik volgens navorsing wat gedoen is, dit geniet om in te skakel by www.netradiosa.co en ook dan vir ons mense wat Engels praat Good evening en ek hoop jy nou rustig en jy kan lekker rustig sit en luister ons is oorkoepelend bezig om te praat oor die groot, groot, groot gedachte is een groot, groot, groot, groot, groot gedachte waaraan aan mens nie genoeg aandag kan geen heen en dit is die brood van die Heer Jezus. Denk net vir die oomblik daar oor na, dat dit is die toppunt van om een gelovige mens te wees en dan te doel daarby om geloof in God drie enig te hee. Die God van Abraham, Isaac en jakob om in om te kan gloe is een groot, groot wonderwerk op zichzelf. Maar die groot raadsplan van hierdie God, is asem rovend, om die minste daarvan te sê. Dis om op niet weer in God so geïnteresseerd te word, en geïnteresseerd te wees, en lief te wees, en verlief te wees op God en sy woord, want hy is asem roewend. As altyd verrassings van Godse kant af, soos wat hy my gisteravond, sê dat middag aan terwijl ek in die bad gesit het, verras het met iets wat ek nooit gewet het, en moest nooit verstaan het. En waaran ek weer van aans weekie sal, raak, want dit is vir my op die oomblik so opwindend om daar die deel van Gods raadsplan te verstaan. Soos dit aangetekend staan in Galaties 3, sal voor stadium dan in die loop van die aand weer daarby die Galaties 3 net staan maar om daarby uit te kom, Kom, ek vraag heel eerstens vir jou, hoekom is jy een Christen? Wat het gebeur? <coughs> Wat het in jou leven gebeur, dat jy vanavond met oortuiging kan sê, dat ek een Christen is, bedoelende, dat jy Jezus Christus, die Seen van God, die tweede persoon in die goddelike drie eenheid, dat jy hom aanvaard het as verlosser en zaligmaker. Hoe het dit gebeur? Hoekom is jy so oortuig daarvan dat jy Christen is? en dan moet ek nou eindelijk daarby een bijvoeglijke naamwoord nog gebruik om te sê, een ware christen, een echte christen, een oprechte christen, of enig ander bijvoeglijke naamwoord wat daarby pas. Weet sommige mense praat van een wedergebore christen, Ek kan onthou ek het gesit in 'n teologiese klas jare terug waar die professor daar voorgestaan het en gesê het baie mense praat van 'n wedergebore Christen. Toe sê hier by ons in ons geleerdere is dit nie nodig om te sê wedergebore Christen nie. Ons almal weet dat jy eindelijk nie een christen kan wees, indien jy nie weder gebore is. Biet jy daar oor nagedink, besef, ja, dis, dit is eindelijk so, maar die uitdrukking weergebore christen het ontwikkel uit die oortuiging dat daar sommige mense is wat denkt dat hulle christen is op grond van die feit dat hulle lidmaatskap ergens by die kerk het, maar wat nog nie weergebore is. So ja, soms maak dit wel sin, om iets meer omskryvend te sê. Alle woorde wat die mens gebruik het eindelijk mos betekenis. mys moet altyd sikker maak dat amal die selfde begrip het van die woord wat die mens gebruik, omdat rondom elke woord is daar klomp semantische skakkerings, en wat er een van daar die skakkerings past nou eindelijk dan by die woord in die sin soos wat jy dit gebruik. Het luk een bykie ingewikkeld, nee, Maar dit is ongelukkig nou so Dat die woord het nie net die enkele betekenis nie Daar is kakerings van betekenisse Daaraan verbonden Net sommervinnig vir jou voorbeeld te geer Die woord liefde In die Griekse taal het ons drie verskillende woorde Verliefde En daar die drie woorde het Uiteenlopende betekenisse soos die woord agape en die woord philos en die woord eros. Al drie vertaal ons met liefde in Afrikaans en ook in die Engelse taal, maar dan moet jy ons nou verstaan, dis dan nou drie verskillende woorde, en hulle drie verskillende skakeringe van betekenisse, en die konteks is wat die woord daar in die sinnieke staan en in die context, moet die mens dit bestudeer om te sien wat er van hierdie bepaalde skakeringe le nou in die woord opgesluit. Goed, dit was maar sommer net so ter inleiding. Ek wil nou van aan, terwyl ons vir ons self sê die oorkoepelende gedachte is die brood van die Heer Jezus, dat ek met jou praat oor in somme hoop en liefde maar met die klem op die oomblik op geloof want die vraag wat ek aan die begin gevra het is hoe weet jy dat jy een christen is? Wat is die definitie wat jy het om met oortuiging te kan sê dat ek een christen is? Dan as ek die woord die die woord van God reg verstaan dan begin alles by geloof alles begin dis by geloof en Paulus het dit mooi vir ons saamgeneem in 1 Korintiërs 13 Nadat hy in die twaalfde hoofdstuk gepraat het oor al die gaves, die woord gaves ook geskenk, gaves, geskenke, wat die heilige gees geef vir ons in die lichaam van Christus, om ons funksies wat ons het, om dit te kan uitvoer, om die kracht kan hee, soos wat Jesus gesê het vir die disciples wag in Jerusalem, totdat jylle die belofte van die Vader ontvang, so dat jylle kracht kan hee, om dit wat ons nou moet doen, om dit te kan doen. So om een Christen te wees, het die kracht nodig. Gewerk door die Heilige Gees in een mens, so ons dit kan doen. Wat ons voor om te doen, maar alles begin, dan by die, geloof, en ek wil hy met hier die drie woorde so by jou hou, <coughs> wat in 1 Korinties 13 staan, 1 Korinties 13, geloof, hoop, liefde, geloof, hoop, liefde. Dit is die drie facette van geloof. Alles begin dan by die geloof ontwikkel na hoop, en dan ontwikkel dit na liefde toe soos een geloofsboompie wat jy binnen in jou kan sien staan waar die geloof die wortelstelsel is van daar die boompie en die hoop die blare is van die boompie en liefde is die vruchte wat die boompie dra geloof, hoop liefde, nou sê Paulus, nou bly dan het hier die drie goed, geloof, hoop, liefde. En hy sê nie, grootste daarvan, is die liefde, want dit gaan oor jou liefdesdade. Geloof, hoop, liefde. En terwijl jy nou dit bekyk, ek wil hy, jy moet dit, in jou self sien, binnen in jou so ek boompie een geloofsboompie wat uit saad ontstaan het wat gesaai is onthou nou ons is weergebore nie uit vergankelike saad nie maar die onvergankelike saad van die woord wat in jou gesaai is en in my gesaai is en een dag dan ontkiem dit en dan ontwikkel daar hier die wortelstelsel van geloof en dan skiet daar blaarkies uit van hoop en dan uiteindelik dra die boompie die vruchte van wat uit geloof en hoop geboore is vruchte van liefde omdat God Liefde is En ons is uit sy saad Van liefde So denk nou net een bykie daaraan Want ek gaan jou door daar die fases neem Vanuit die skrif Waar ons begin by By geloof En ek wil he, jy moet rustig hier oor wees En jy moet vir God In die oog hou wat al hierdie dinge in jou werk Dit val nie somme net so uit die licht uit nie Dit word dier God in sy raadsplan beplant En jy is een beplande mens, jy is nie onbeplant nie En dis God wat in jou werk En dis hy wat het in jou begin het Hier die boompie wat ontwikkel van geloof So in een sekere sin Wil ek sê as jy nou denk in termen van die vraag wat ek gevraad Oor hoekom is jy nou so oortuig daarvan Dat jy een christen is Wat het gebeur Nou kom ek sê vir jou wat is die vers En ek hoop jy kan in jou denken dan die aantekening maak Of as jy die bybel weer weet en bybel gebruik om aantekeningen te maak Welkom om dit te doen, so baie baie duidelik sê Paulus vir ons in die feestheers hoofdstuk 2, want uit genade is julle gered. Wat een mooi luister hoor dat het insink in jou gees en kyk na die boompie, die geloofsboompie binnen in jou weese, diep binnen in jou wese Want ek het gevra, hoe is jy gered? Nu kom ons jy seker daarvan. Uit genade is jylle gered. Nou, mense, genade betekent Iets wat jy ontvang wat jy nie eindelik verdien nie. Ek sê nou maar, jy werk vir ene van die maatskapie, en jy werk hard, soos enige ander persoon, jy werk elke dag, en aan die einde van die maand ontvang jy besoldiging, dan is dit nie genade nie, dit is nie een gave nie, dit is nie een geskenk nie, dit is wat jou toekom, omdat jy daarvoor gewerk het. Maar as iemand vir iets gee, waarvoor jy nou nie gewerk het, en ek wil hy, jy moet dit, dit be bekijk, jy moet dit bedink, jy het nie daarvoor gewerk nie met die klem op werk, w e r -K. So kom ons kyk weer, want uit genade is jylle gered, so Die feit dat jy kan sê jy is Christen, beteken dat jy uit God genade ontvang het Om gered te kan wees, om te sê ek is een geredde persoon En as jy gered is, dan beteken dat Jy die saligheid ontvang het, die eeuwige lewe ontvang het Dan is jy gered Gered van wat? Jy is gered van om jou oor in die verdoemenis oop te maak En liever dan in die hemel oop te maak dis om geret te kan wees, en nou is dit uit genade, nou moet jy mooi luister hoe Paulus formuleer, aan hierdie sinne, want hy skryf onder die leiding van Godse geest, so dat ons nie die mekaar raak nie, uit genade is julle geret, door die geloof, so daar kom nou hierdie, specifieke woord, en begrip nou aan die orde, dat jy is geret, Door genade, maar dis geloof Geloof het hier een rol gespeel Want jy kan nie die genade van God Sonder geloof aanvaard nie Dis nie dood, gewoon nie moendlik nie So, jy is gered Uit genade Dis een geskenk Dus Maar deur middel van die geloof Door middel van die feit dat jy kon glo Dat jy gelovig Jezus kon aanvaar As verlosser en zaligmaker Geloof is daar die faciliteit wat jy het Waarmee jy Godse genade kan aanvaar Want baie mense aanvaar nie die genade van God nie. Hoekom? Omdat hulle nie geloof het nie. So kyk nou net. Jy is gered uit genade door geloof En dit is nie uit jou nie. Wow, prijs die Heere, prijs die here dis wat halleluja beteken. Hebreeuwse word halleluja beteken, prijs die Heere of loof die here Ek is uit genade gered door geloof in die geloof wat ek nou angewend het om hierdie uitnodiging van Jezus te aanvaar is nie uit myself nie, geloof kom nie uit myself nie, ek het nie geloof gegenereer nie, want niemand kan het doen nie. Mens kan nie Geloof genereer nie Dit is Een gave Van God En ek het hier in my bybel Hier in hier die Afrikaanse vertaling Wat ek hier nou lees Die 1933 53 vertaling Van my wat al lang Uit mekaar geval het En of weer steeds weer Omdat hy al paar keer weer herbund is en nou weet as mens iets gebruik so baie en rond rondblaai en jy plaas daar merkers en dinge in dan gaan die bladseie weer los nou hier het ek geskryf hier staan het hier in my eie handskryf die Griekse woordkie daar vergave is die Griekse woord doorron doron wat betekend is een geskenk ek het al geskenke van mense ontvang paie geschenke al in my leven ontvang waarvoor ek verskrikkelijk waie dankbaar is dit is nie iets wat ek verdien het nou kan ek vir jou voorbeeld geef van een geschenk wat ek een dag ontvang het terwijl ek in een kerk die dienst bijgewoon het. En die persoon wat na my toe gestap, gestap het, na die evangelie verkondiging, na die eredienst verby is, kom hy na my toe aangestap, een persoon, en hy sê, vir my, kan hy my nie vir net vir die oomblik sien nie. En ek het so amper half een benauwdheid gehad, omdat ek weet en geweet het, dat die persoon nie van my hou nie. En toe wonder ek nou wat het ek tak nou gedoen of gesê dat die persoon my nou wil sien want ek weet, hy hou nie van my nie. hy sê, volg my net as u bleef en hy stap so om die kerk en toe hy ons daar om die kerk stap toe staan daar so een geel Mercedes En hy geef vir my die sleetel van die kar En hy sê die Heere het vir my gesê Ek moet dit vir jou gee Nou mense dis nie iets wat ek verdien het nie Ek het nie vir die kar gewerk nie Ek het nie daarvoor betaal nie Ek het nie ergens een advertentie geseen, of iets van die aard, of na iets na, so iets, so iets gekyk nie, my kar, wat ek op daar die stadium gehad het, net die vorige dag ingegeen. So was hy geskenk, en hy was hy geskenk van die Heere af, want hy het het ook so gesee, Hy het my in my oog gekyk, sleetel so by my gehou, en gesê, die Heere het vir my gesê, ek moet hier die kar vir jou gee. En ek kan nie onthou hoeveel jaar het ek met die kar gerin en my lang. Met hier die geskenk, mense, geloof is nie iets wat jy verdien nie. Het is een gave van God en jy word geret dier jou geloof. So as jy geloof het moet jy God baie baie dankie sê. Jy moet nooit ophou om vir God dankie te sê vir die feit dat jy een gelovige mens is nie. Dat jy in God drie enig glo nie dat jy Jezus Christus as, verloor, as verlosser en zaligmaker angeneem het in blijdskap en vreugde en in opgewondenheid. Dit kom nie uit jouself nie. Dit is een geskenk van God. Jy moet jy verder luister. Nie uit die werke nie. Nou wanneer Paulus dit nou sê, moet jy verstaan, dit wat ek net nou uit Galaties 3-4 gaan lees, sommige mense denk in die oud-testamentiese geloof, die joorde dus as ons nou van hulle kan praat, dat jy geloof ontvang, om in God te glo dier wat jy doen, jou werke die nakom van die wet een stel reels wat jy moet nakom en omdat jy dit nakom volgens die joodse geloof ontvang jy dan geloof omdat jy dit nakom uit daar die werke uit hier die discipline wat jy jouself enforceer om die wet na te kom ontvang jy nou geloof en word jy gered. As sien jy dit werk eindelijk andersom. Mensen, dit is so wauw. Geloof kom nie uit jouself nie. So dis nie uit my werke dat ek my geloof ontvang het nie Hy sê so dat niemand kan roem nie Want as dit moos nou is Oor goed wat jy nou recht gedoen het en goed gedoen het En nagekom het en slaafs nagekom het Dan het jy moos iets om op te roem Maar nee, nie in die christelike geloof nie Joodse geloof, ja. Ander geloof dalk ook, miskien, ja. Maar wanneer dit kom by die christelike geloof, dan het jy niks wat jy gedoen het, waarop jy kan roem nie. Mensen, dit is asem awesome, rovend. Dit wat God in een mens doen uit genade Het reg? sta hy dit so? So, dit gaan dus eerstens om geloof. Dis waar alles begin. En ek kan dit nie genereer nie. Dit is een geskenk, dit is een gave van God, so dat ek nie roem nie. Want mense, jou probleem, onmiddellik wanneer jy begin, denk jy het iets gedoen, dan verhef jy jouself en verval jy dalk in die oordeel as die duivel, wat omself verhef het en hoogmoedig gewaard het. En God keer dit. Daarom word jy gered dier geloof en nie uit jou werke nie, maar nou moet jy onthou nou. Mensen, so die oomblik as jy daar die versie gelees het en om onderstreep het en daar staan nie uit die werke nie, dan moet jy onthou. moet het nie vergeet nie. Geloof Volgens Jacobus, sonder werke, kan jou nie red nie. So omdat jy een gelovige mens is, het jy nou die wortelstelsel van hierdie geloofsboompie in jou. En omdat jy een gelovige mens is nou, en jy verstaan die raadsplan van God, en jy verstaan dat Jezus ons gaan kom haal, en jy verstaan dat jou burgerskap nie by aarde is nie, maar in die himmel, dan begin jy opkik, dan is daar hoop by jou, dan sterf jy nie soos mense wat geen hoop het nie, want jy glo in een opstanding, so daar is een hoop by jou teenwoordig. En ons wil een bykie kyk, Na hierdie hoop, hoe die bybel dit definieer, so dat ons dit mooi kan verstaan, dat ons nie die mekaar raak nie Hebreeers hoofstuk 11, as jy nou saam met my daar gaan kyk, dis een definitie Een bybelse definitie van geloof, wat is dit nou eindelijk en hoe pas hoop hierin en so meer Hebreers 11 vers 1 sê die geloof dan Is een vaste vertrouwe op die dinge wat ons hoop Sodra ek iemand is wat gloe, dan kan ek begin hoop Want dis een vaste vertrouwe Op die dinge wat ons hoop, dis een bewys van die dinge wat ons nie kan sien nie, want mense ek en jy kan nie, op die oomblik, Jezus sien, op die wolke, en dat hy ons kom haal nie, ons kan dit nie sien nie, maar ons kan het hoop, ons plaas nou ons hoop, en verplaas dit hier vanuit die aardse bestaan, na die himmelse bestaan, En ek bedank nou nie eindelijk meer so meer die dinge op die aarde nie, maar die dinge wat daar in die hemel is, want ek het een hoop. Al kan ek dit nie sê nie. Daar is hoop. So ek en jy het een ander soort kwaliteit in ons bestaan, terwyl hier die verskrikkelijkste soort goed rondom ons kan gebeur, en ons dit ook nog beleef, dat ons te midde van al daar die dinge wat miskien nog, nog negatief kan wees, ons hoop kan plaas op God sy barmhartigheid, sy genade en sy raadsplan wat hy vir ons levens het. en te weet dat terwijl ek dier beproevinge dalk gaan, dat ek dit volgens Godse woord louter vreugde mag ag wanneer allerhande beproevinge oor my kom. Omdat ek weet dat dit deel is van Godse raadsplan, My geloof moet getoets word En daarom gaan daar toetsen kom op my hoop wat ek nou plaas op God En in sy voorsienigheid in my leven Daar nou Jezus neen, daar by bedvage Stap na een vijieboom toe met blare aan En met die hoop om vruchte daar te vind Blare is altyd een symbool van hoop. En ons moet nie opbouw hoop nie. Ons hoop groei uit geloof. Ons wortelstelsels, ons is soos een boom wat geplant is by die waterstrome. Waarvan die blare nie verwelk nie Ja die blare kan getref word Dere haalstorms En een windstorm En die wind kan het aan vlarde ruk Of die haal kan het aan vlarde slaan Maar nochtans Nochtans soos in Habakkuk Nochtans Bly ek hoop ek is nie moedeloos nie, ek is nie sonder hoop nie. Ja, natuurlijk word ons beproef, natuurlijk hang die blare van hoop soms aan vlarde, as gevolg van omstandighede waarin ons onszelf mag bevind, maar dit is net beproeving. En die Heere het gesê, hy sal nooit, ons boe, ons krachte, laat beproef nie. Samen die beproeving, kom maar uitkomst. Dis God, dis die God wat ek aan bid. Dis een God wat by jou is, dis een God wat lief is vir jou, wat vir jou omgee, en wat jou helpt, so dat jy meer geloof kan ontwikkel, want dit kom jy uit jyself nie kan nie, en daar iemand het gesê het, jyre, help ons om meer geloof te hee, gee ons meer geloof, want hulle het geweet, geloof kom nie uit die mens nie, jy kan nie geloof genereer nie, God werk in ons, nou ook, nou terwijl jy bezig is om hier die tyd uit te koop, en te sit en te luister, is God bezig om in jou te werk, want daar die geloofsboompie binne in jou, moet het nooit vergeet nie, sien daar die geloofsboompie, daar binne in jou, dan liefde, geloof, hoop, liefde, denk aan Markus hoofstuk 12, en die opsomming daar, van die wet, Markus hoofstuk 12, die groot gebod, Wat is die eerste gebod van almal? Jezus antwoord om, dood is Jezus, iemand wat het gevraag het van hom, en Jezus antwoord, hy sê die eerste van al die geboeie is, hoor Israel, die Heere, onze God, is een enige Heere, en jy moet die Heere jou God lief hee, uit jou hele hart, en uit jou jylle siel, en uit jou jylle verstand, en uit jou jylle kracht, en die oomlik as jy die woordkie kracht daar sien, dan moet het jou herinner aan die feit, dat liefde iets is wat jy doen. Dit is nie net een gevoel nie, natuurlijk is dit ook. Want die oomlik as die Heere sê, jy moet omlief heen met jou jylle hart, dan is jou emoties ook daarby betrokken en jou jylle siel en uit jou jylle verstand, dit wil sê, jou emoties, jou wil en jou intellect, alles is daarby betrokken. Maar nie net dit nie, ook al jou kracht. Het gaan manier van leven wees en dis die rede hoekom Jakobus sê, geloof, sonde werke, kan jy nie red nie. Want die werke spruit voor, dit is die, dit is die vruchte wat ek in jy dra. Die daarom is die grootste van dit, Paulus sê, geloof, hoop en liefdes, daar staan hier die drie dinge, dit is al wat ons het, en die grootste daarvan is die liefde, want is die liefdesdade. wat ek uit liefde doen. En mense, dis die rede hoekom ons tyd spandeer aan ons hart. Omdat alles wat ek en jy doen, kom uit ons hart. Helke liewe dan. So ons liefdesdade, kom ook uit ons hart. En nou lees ek vir jou vers wat ek in die verlede ook al aan jou voorgehou het en luister hoe ek mooi aandachtig daarna oor die inpak daarvan die betekenis daarvan vir my en jou eie leven ten opzichte van die eeuwigheid Paulus sê mag hy die God van vrede en ons gaan nou nou weer Somme net weer aan ek kyk, maar ek sta lees eerst dier. Mag hy die grond van vrede jylle volkome heilig maak. Mag hy jylle volkome heilig maak. Of jy nou heilig verstaan of nie, hou nou maar eers hier aan net was. Waar kom jou heiligheid vandaan? Hoekom kan ek heilig wees? Kom, ek lees dan nou weer. En mag hy die God van vrede jylle volkome heilig maak. Soos nie, jy wat jy self heilig maak, jy gaan jy dit recht kry. Is geen meneer nie. Dis ook so om Paulus bid vir jou. Mag hy die God van vrede jylle volkome heilig maak, nie net heilig nie, volkome heilig maak. So, heilig making kom nie van my nie, dis nie ek wat my heilig maak nie. Dis God wat dit doen. Hy werk in my, anders zou so Paulus nie hier die gebed gebid het nie mag hy jou volkome heilig maak, mag ek het vanavond vir jou bid, jy wat luister, mag die God van vrede, jou, wat luister nou, volkome heilig maak, en mag jylle, gees en siel en lichaam, geheel en al onberispelik bewaar word, nou mense, Dis nou God wil dit doen, want hy is maak jou heilig, gees en siel en lichaam en juist in daar die volgorde. Hy begin by jou gees. Dis die rede hoekom ek wil hee dat jy moet mediteer. Die rede hoekom ek wil hee dat jou lichaam moet ontspan, dat jou lichaam nie nou hier in een worsteling is en jou aandag ophuis neemt en jou siel tot bedaring bring, so God hier die werk wat in jou begin het, dat hy dit kan volleindig, want hy laat vaar nie die werk van sy handen nie, en hy gaan anhoud daarmee, totdat Jezus kom. Wow! Loof die Herre, En mag jylle gees en seel en lichaam geheel en al, geheel en al, onberispelik bewaar word by die wederkomst van ons Heere Jezus Christus. Nou wat lees jy hierin? Betekent dat ek en jy, wanneer Jezus kom, en ons gloe aan sy wederkomst, omdat ons gelovige christene is, en Gods woord glo, en dis vir Paulus glo, dat Jezus gaan in die jimmel verskyn, en in oomblikse tyd gaan ons verander word, vanuit hier die sterflike lichaam, en die onsterflike ontvang, en die ander mense wat voor ons al gesterf het in Christus bring, hy saam met hulle, met hierdie verskyning en hulle lichame staan ook op uit die dood en word verenig met hulle siel en gees met die verheerlikte licha. En mense, is dit nie iets wanneer jy uitsien nie? Hierdie groot wonder van God om geret te wees is om deel te wees van hierdie missie wat hier so gaan plaas vind ander daar een geroep gaan wees van een aardsengel en die klank van een bassoin en Jezus verskyn en ons verander skilik vanuit hier die sterflike lichaam en ons sterflike lichaam en die geeste van die mense wat saam met Jezus in die jimmel is op die oomlik kom bring hy saam en ons amal word verenig en ons is dan daar die kerk met die jimmel vaart van die kerk van die Heere Jezus. Maar hoe gaan ek nou onberispelig wees? Wat gaan ek doen? Nee, jy, gaan, jy gaan die tyd uitkoop en jy gaan luister hoe Paulus verduidelik hoe dat jy moet luister en Godse woord volgens Romeine 10 daar vanaf vers 17 werk met gehoor as jy die woord van God hoor, dan is God bezig om in jou te werk deur die geloof, werk God dan in jou, en ons het nou nie waar die glaasjes 3 uitgekom nie met een of ander eer, ek weet nie, kom nie maar ons sal dit volgende keer dan weer doen want daar is so baie dinge waar oor ons opgewonde moet wees en wat vir jou weer moet anspoor te sê, mama, joh prijs die Heere vir die grootheid en hier die wonderlijke dade van God In een mens Se lewe En dan groet ek jou nou Voor vandaan En sien jou dis weer Morgen aan TV as daar so Een dag sal wees Weer om 7 En Kom ons sluit af met Een gebed uit die psalms En daarmee groet ek jou, en jou Geef jou omslief jou Die sieninge van die heren